Som varit med oss För alla kilometer vi har rest för er Sköna gröna VSK vi älskar er Det är för alla oss Som varit med förstås För alla kilometer vi har rest för er Sköna gröna VSK vi älskar er Underbart, hej och välkomna till ett nytt avsnitt. Vilket nummer i ordningen, Joke? 81 81:a avsnittet av den grönvita supporterpodden oh, på 65 man. Vi susar fram genom ett obestämbart svenskt sommarlandskap. Vart är vi? Småland. Småland, det är man alltid Småland när man inte vet var man är. Uh, det tror jag. Yes. Uh, och vad har vi gjort i Småland? Jag har vunnit i oh, Vi har gjort fyra mål. Och vunnit en måste-match. Ja. Vi gjorde väl lika många mål som vi hade gjort på hela tidigare säsongen va? Ja, men fan, ska vi inte styra upp och säga vi har alltså mött Kalmar, borta, vunnit med 4-0 och vi mår som prinsar och prinsessor. Det gör vi. Vilka kan här för att prata om det då? Allihopa. <här> <här> Vilket betyder, jag, Fredrik. Jag, Joakim. Jag, Filip. Jag, Jag heter Kristoffer. Jensen är också med på törn eller hur? Jensen är med på törn. Och så har vi ju botta i framsätet, eller hur? Ja men! Det är ett jävligt kvalificerat gäng. Och en oerhört kompetent chaufför måste ja, vi säga också. Som heter Daniel, han sköts sig också bra. Stor shoutout. Ja, underbart. Eh, Jocke, take us away, hur ska vi ta det här i hand? Det vet inte riktigt jag Utan jag trodde att du skulle vara programledare Men vi kan väl då börja som vi redan har gjort Vid matchen Och ja, men, som ni vet Vid det här laget så poddar vi ju bara när vi vinner Och det här är inget undantag Utan ja, men, som vi var inne på nu 4-0 mot Kalmar, inte dåligt Vi är glada ja, vi är otroligt glada, vi bestämde oss för att göra den här Resan, det är lite oster vibbar Alla trogna lyssnare minns ju trevligt vi hade det på den bussen Också. Eh, vi kan väl säga så här då, på hela resan ner, vilket tar fem timmar om man har en bra chaufför, eh, på den trevliga brygglunchen, på stoppet på torget i Kalmar, så sa vi inte ett ord om matchen. Eftersom vi alla visste hur jävla ångestladda att det var. Eh. Och att vi då liksom går ut och vinner med 4-0, det är helt otroligt. -match det är en måste-match i Allsvenskan. Det måste man ge laget verkligen att eh, bäst när det gäller. Alltså de sköljde verkligen över Kalmar idag Det var ju inget snack egentligen. Fan vad det är, det är kul att se på fotboll när det är så här. Kristoffer, du som ändå du vet, på sistone har gjort ett namn i poddkretsar. Kan inte du ta sig genom matchen? Men genom matchen? Alltså jag är ju som alltid ingen fotbollsanalytiker. Jag ser ju matcher från kortsidan. Dricker bärs, har gött. Han kände sig inte lite så idag att det var väl inte det att vi skapade supermycket chanser men vi gjorde mål på allt. Förutom ribban i andra halvlek. Men alltså det var väl en hyfsat jämn match tänker jag. Men att just effektiviteten kom, den effektivitet som vi har saknat hela säsongen kom idag. Och allt satt. V vad stod det när Kalmar hade en i ribban? Var det 2-0 eller 1-0. Var... 1-0. Och jävla vilken jävla avgörande sekvens det var de med fast i hamn. Ja, det får man ju säga. Nej, men jag är lite inne på Andreas också. Att, alltså jag tycker att vi gör en bra match återigen. Men det har vi liksom gjort tidigare. Skillnaden nu är att vi är mål på våra chanser. Sen hade ju Linde missat friläge. Men ja, det kan vara förlåtet en sån här match. Han gör ändå vad han vill. Jag missade ju faktiskt första målet. Det var Patrik Åslund. Otroligt. Med huvudet. Ja han gillar inte att måla med fötterna Verkar det som Utan det är huvudet som gäller för den killen Men bra anfall Snyggt inlägg av Simon Så att skönt att få första målet Och stå i 1-0 i paus där Efter en ja, men Det var väl då man egentligen var riktigt liksom Nervös Där i slutet på första Att liksom kvittera dem nu Så kan det bli liksom, menar, som match mot Bromma pojkarna eller, ja, Att det, det, det går lite i stå liksom. Uh, så det, jag tror att det är väldigt viktigt att vi går in med 1-0 uh, där i paus. Uh, och sen um, ja, men, att få 2-0 ändå hyfsat tidigt, det tror jag var helt avgörande för matchen. Jag måste nog säga att jag var rätt nervös när det stod 3-0 i 75-minuten också. Ja, då började man ju bätta på, på Kalmar just för oss att, att göra sig redo för förlusten så ska man i alla fall ha 60 gånger pengarna. Vadå? Jag var fortfarande nervös för 3-0, absolut. Jag, sa, när jag, jag tror att tror 3-0 när jag sa till varandra, kära ordförande, att det kan bli kryss nu. För att jag vågar fan inte hoppas på någonting det här året. Det här är... Men nu när det blev så, det blev, för fan, fan var underbart. Det här är väl egentligen inte sån match där vi kommer att knäcka de här mest fantastiska fotbollsanalytiska. Jag är redan klar. Precis, men då kan, kan vi inte säga någonting om att det var bra stämning, det var varmt i solen. Det var otroligt varmt. Jag som är ganska nyss hemkommen från Grekland tyckte att det var väldigt, väldigt varmt i den här solen. Var det varmare än i Grekland? Ja, mycket varmare. Säg något på grekiska. Nej, det kan jag, jag kan inget på grekiska. Fake solen i Grekland. Men var inte alla alltså våra mål väldigt snygga tycker jag? Det var väl två nickmål efter fina inlägg och fina kombinationer och sen ett jättefint 3-0-mål när Alinvi möter på volley och trycker upp den i Bortre. Alltså vi måste ju också föra till protokollet att Alin Alinvi gjorde alltså två mål. Det tror man inte. Nej, det känns ju fan som en, en omöjlighet. Nej, det vet jag inte. Jag tycker inte att har varit dåligt tidigare. Nej, men man kanske behövde där faktiskt att liksom få, få lite självförtroende jag tycker också att vi ska föra till protokollet att Han gör alltså två mål på 45 minuter Han spelar ju alltså bara en halvlek mm. Han har inte spelat hela matchen Han har ju faktiskt spelat flera hela matcher Och varit sådär. Och, och idag spelar han 45 minuter Du är ju alltså, tycker jag då En som vågar hålla i bollen Utmanar han ska, utmana, löpen han ska löpa Och dessutom kommer i båge Bakifrån på ett sätt som Fårvarts av våra förvarts faktiskt har gjort i år Tycker jag är värt att liksom Föra till protokollet ändå Alltså, man trodde ju ändå inte att vår SLO hade den här typen av analytisk förmåga i sig. Jag chockar ibland. Nej, men jag tycker att det är skönt att säga att liksom när man har mött Halmstad så har vi dominerat totalt. Jag tyckte inte Kalmar såg så dåliga ut. Men vi gör... Vi gör en bra match och ja, men vi sätter ju målen. Det är helt fantastiskt att se. Men visst finns det liksom kanske något litet mönster här och dra ut ur de senaste matcherna. Jag tänker på, på BP-matchen som vi väl både kunde och kanske borde borde vunnit. så var det en match där vi kanske för första gången i år inte bara rusade full fart framåt med bollen utan också så här vilade lite med bollen, vände hemåt. ja men, ja. Och idag kände jag väl kanske lite samma sak Att vi, vi bränner inte all energi på, på ett sätt som man inte orkar upprätthålla matchen igenom Nej men det är ju lite så att så här, de här senaste tre matcherna när vi är obesegrade Så har väl det har väl kanske inte varit de matcher vi har dominerat mest Och haft liksom mest tydliga målchanser Utan ja, det finns någonting att vi kanske, vi kanske spelar lite mognare ändå Eh, vilket då innebär att vi är mål på våra chanser Ja fan, och vi är obesegrade i tre matcher Det är inte så dåligt för nykomling. Nej, det är otroligt eh, Det var bara synd att vi inte vann på de första tolv Förutom Hjälby <laughs> <laughs> Absolut Nä, men Jag gillar ju just att vi faktiskt eh, Kan vara fel eh, Kanske jag som inte tolkar det fel Men jag tycker att vi varierar oss lite mer nu Det är inte bara spel via högerkanten Till exempel Utan vi varierar spelet bredda mer Vi går via mitten lite mer vänsterkant Alltså, vi har blivit lite mer oförutsägbara. Ska vi dra plåster då? Det är helt enkelt när Gevert har blivit skadad. Då börjar vi ta poäng. Äntligen! Nej, det är lite ironiskt. Kanske vår bästa spelare hittills. Ja. När han åker bort, då börjar vi ta poäng. Och det kanske har lite också med det här att vi blir lite mer cyniska. Um, nu hittar jag bara på ord, för jag tycker inte att vi är mer cyniska i liksom spelet så... Men, men någonting har du ändå att eh, vi tappar eh, spelaren som högst x i serien och börjar mål måla. Ironiskt, eller? Jag tycker också att man måste lyfta då ändå 18-åriga Alexander Tongla-Varnerydd som faktiskt är 18 bast och kommer in och spelar med, en, med ett självförtroende som... Alltså man måste ändå ge honom som 18-åring Och jag tycker också, precis som Filip säger Att vi blir mindre förutsägbara med honom För det känns som att ja, alltså Jag har ju älskat Geffert från minut ett Men det blir lätt så här att ja, han springer ner Och kör sitt inlägg och sen blir inlägget Antingen för kort eller för långt Nu känns det som att Varneryd, han kan slå till instick Han kan slå till inlägg, han kan göra en dribbling Han kan göra lite mer Och det kanske han gör för att han inte har samma press Mm Och återigen en sist också Så uh... Två poäng nu på, är det två starter eller? Också fint att Simon har väl assist på både 1-0 och 2-0 tror jag Simon jag tror att det är ganska då. viktigt att, att han ändå får göra poäng Även om såklart Simon länkte efter det där målet och det målet som borde ha kommit såklart Men att han ändå får spela in till poäng, eller till mål, det är viktigt tror jag Ja det är lite att vara nöjd Men äh, ska vi säga någonting om stämningen i solen på kortsidan? Det var jävligt varmt i alla fall får man säga Vad kan vi ha vart? Vi har ingen exakt siffra Men jag gissar någonstans mellan 105-200 Ja men omkring. otroligt jag tror, jag tror faktiskt att det var över 200 ja, tror jag. Vilket ju är en helt fantastisk eh, Siffra eh, Sunda 14.00 5 eh, timmar från Västerås Ja alltså om, om man tänker så här, Folk spekulerade ganska mycket ja. i Bortafullerna inför säsongen eh, Jag tänkte att så här, Folk kanske har lite så här, Fartblindhet för att vi var ganska mycket folk i kuppen mot AIK och några av matcherna när det började gälla mycket i superettan. Jag tänkte ju att det här kommer nog klinga av lite i allsvenskan. Men ingen är gladare än jag av att se att, att följet liksom är otroligt match efter match och det spelar egentligen ingen roll hur mycket poäng vi tar utan det är alltid vad vi haft som minst det är, väl, det är väl idag Ja det är idag 200 Och då kan man ju säga vi hade vi Över 700 På äh, Bortaläktar Mot Sirius plus En hel del folk På sitt plats En otroligt bra Ändå får man säga Publiksiffra Hemma mot BP 5 och 3 Tror jag det var mm. ehh, Trots den jävligt skrala Poängskörden ehh, Veckomatch Och även Över 5000 Mot Värnamo ja. Vilket Jag tror faktiskt Att man får skicka En liten så här. Äh, Imaginär applåd till, till klubben som jag tror har jobbat lite med att få dit folk till de här lite mer min, eller, lite mindre attraktiva matcherna. Så att det är ju svin kul att se. Man, man blev lite orolig i tredje omgången när vi hade tre och ett halvt. Men ja, det har varit väldigt väldigt kul att se. Ja, men de har, de har tagit tag i det där. De har haft så här när de har sett att försäljningen kanske inte har varit sprudlande så har de du vet, snabbt lanserat bra kampanjer Gått ut och fått ungdomslagen Både VSK och andra lag i stan Och i Västmanland sådär, Att få möjlighet att kunna gå gratis Eller med billiga biljetter Superbra. Precis, det är så man måste jobba Jag vet att Sirius till exempel har varit ute i skolorna Och gett alla skolbarn En gratis biljett till valfri match Som man kan ge till föräldrar liksom. Och jag tror att det där Det är väl kanske något vi också kan lära oss av Nu har det varit bra som sagt Men men just det här med att faktiskt försöka locka folk till arenan när det är lite mindre sexiga motståndarlag. Men idag var det faktiskt kul att se att känslan var när man klev upp. Vi var väl ganska ganska sent in på arenan ändå liksom, och kände att ja, det vi måste ha varit en runt 200. Och att... Du ser, det är familjer, det är par, det är barn, det är unga, gamla. Det är inte bara supporterbussen och inte vår lilla minibuss utan det är en skön blandning som faktiskt väljer att följa VSK den här säsongen. Och det är jävligt kul att se. Sen får man också säga så vi hade det kämpigt med att det var, det var ju väldigt, väldigt varmt på bortastå. Men Capo eh, gjorde ett otroligt jobb eh, med lite hjälp från sekundär Kapo. Så att folk orkar det ändå så här hålla i och sjunga. Och det är klart att det blir lättare när vi leder och gör mål. Men jag tycker ändå att vi, vi höll igång riktigt fint med tanke på att det var, det var fan en utmaning att stå där i solen. Ja, verkligen. Och det tycker jag man kan säga eftersom vi nu är ett tag sedan vi, vi poddar så kan man väl kosta på sig en överflygning över så här stämningen och, och så över eh, säsongen hittills. Så det är inte bara siffrorna som har varit helt okej utan jag tycker att insatsen på, på läktaren också har varit bra. Eh, också i matcher där man eh, kanske hade förväntat sig att det skulle vara lite tristare. Ja men verkligen, det är bra uppslutning både hemma och borta, vilket man absolut inte hade kunnat förvänta sig. Eller inte jag i alla fall. Det jag vet om Ni hade trott att vi skulle ha så här fulla borta-läkter och hemma-läkter och allting. Det är fan det är pådrag hela tiden. Vilket är skitkul. Ja. Trots hur läget har varit i tabellen. Men sen tycker jag det är härligt att se att, eh, Brämpa då I, i sin kaporoll Han har ju vuxit in i den eh, Tagit för sig Han orkar, ge, han orkar ge hjärnet eh, Han är liksom beredd att lyssna på, på, på Feedback och eh, ja, det är, Med tanke på att eh, Det här är liksom Första säsongen som han kör här på riktigt Så är vi på väg mot något bra Och eh, Det är ju jävligt kul att se Och höra och uppleva jag tycker det att det är kul nu om vi tar en annan match men Sirius borta, hur vi mobiliserar och reaktionen efter Värna hemma, hur vi faktiskt står upp som ett kollektiv och stöttar laget så snyggt som det vi faktiskt gör borta mot Sirius, det är jävligt fint att se. Nej, men absolut. Och jag tycker att vi, ja, som ni är inne på, jag tycker att vi har gjort det riktigt bra under ja, egentligen hela säsongen. Så alltså, vi visar ju liksom att vi är ett för slag på sidan av planen i alla fall. Ja, och jag tycker även det som, som Filippe är inne på, att man ser både spelare och supportrar. Liksom, det blir inget så här vi och dem, utan det är så här, nu, nu sluter vi oss samman. Det är vi mot, mot världen, men vi mot Sverige, eller fotbollssverige liksom. Vi må vara nykomliga, vi må vara trampade på. Men vi ska, liksom, vi ska fan visa att, vi, att det är ett VSK mot resten. Och det tycker jag vi har gjort de sista tre matcherna. Både publikmässigt, spelarmässigt och supportermässigt. Ja, men precis. Jag tycker det där är en, en bra poäng. och menar, efter, efter Värnamo som var ju en, en besvikelse. Både resultatmässigt och spelmässigt. Eftersom vi visste att uh, vad som låg i potten på något vis så var det ju mycket frustration såklart och eh, där, där så var det liksom ett eh, utbyte mellan supportrar och eh, Kalle och Simon efter matchen eh, men det sköttes liksom på ett bra sätt och det var liksom, eh, jag tror det var viktigt från båda håll att kunna liksom vara tydliga med varandra och sen så slöt man leden och eh, steppade upp engagemanget både på plan och läktaren och det är ju en otrolig styrka Absolut. Ja, nej men verkligen. Och det kändes också liksom som att eh, spelarna eh, tog till sig det som sades från läktaren på ett bra sätt. Och det är liksom ingen som tror att de liksom inte kämpar, men eh, det, det som liksom vi ville få fram från läktaren är ju att eh, ja, men vi, vi ville stötta dem hela vägen. Och liksom, eh, vi tror på det här, eh, precis som spelargruppen verkar göra det. Ja, men det ställdes också ett par kritiska frågor vilket var helt eh, rimligt och de svarade dem på på ett, på ett vettigt vis. Och en, en av de sakerna som vi diskuterade var väl kanske också lite där på som man har upplevt från den läkta plats, åtminstone när man är frustrerad. Kanske bristen på total desperation i att vi inte får till den här typen av slutforseringar och sådana saker. Det var ju bra att få Få det och höra liksom hur både Kalle och Simon resonerade kring det. Ja, det är även alltså då det här lite hur vi anfaller. Och sen kommer ju den här tyvärr skadan på Simon Geffert. Kämpa Simon och vi är med hela vägen. Men efter det så känns det även så att jag har anfallit lite mer centralt. Kanske inte varit lika lättlästa. Och uh, har man hittat andra vägar framåt, inte bara för att Simon hittar ju alltid en väg framåt, längs hans högkant. Och det, det hittade ju alla andra, eller alla motståndare också liksom. Och nu kanske vi spelar lite mer centralt, som jag tycker är väldigt bra då. Mm. Jag har en, för att återgå till tidigare, jag har en färsk siffra då från Bortastå. 169 i André på Bortastå idag. Vilket jag fortfarande tycker det är helt okej. Okay för okay, att jobba med att... Jag tycker också att det är helt okej. Okay. Jag hoppas att det var lite fler. Men äh, 169 får väl ändå vara okej. Okay. Ja, verkligen. Alltså, man får ju ha lite perspektiv på det här. så eh, Det fanns ju en tid när vi hade kunnat vara 20 på sån här match. Ja, ja som liksom. vi tittar på Öster förra året. När vi åkte i samma typ av gäng. I samma typ av minibuss. Då var vi väl 40. Då var det i en måndag. Så det är klart. Men... Då sa vi också upp oss för att komma till den matchen. Då sa vi också upp oss för att åka på den matchen. Ja, då var det så här supporterfientliga speltider eller vad kallade du det för? Men ja äh, men fan publiken satt ni idag är riktigt riktigt bra. Alltså det lät bra under taket. Man får ju också säga att det är härligt att komma till en uh, fotbollsarena. Det är det där man konstaterar. Vad, nästan var man en åker så undrar man ju varför är det här omöjligt i Västerås. Det kändes dock inte som alls att det var 5000 på matchen. Det var en arena som Jag tycker det känns ganska tomt Även äh, Jag vet vad, jag vill vad tar säger. de in egentligen på det sättet? Typ 13 kanske? 13 Eller vad sa du? Ja, något sånt antar jag Det kändes ju liksom halvfullt Ja, eller, ja men då var det väl 5 då uh, Nej, men uh, Om vi ska återgå lite till Matchen också så, um, ja, men Jag tyckte liksom verkligen att vi Gjorde en otroligt bra bortmatch. Eh, när vi eh, ja men På det här sättet som vi eh, När vi får 2-0 eh, Och liksom kan spela av den Känns det som på ett sätt alltså jag, Visst, Kalmar hade en boll inne eh, Som var offside Men det var också liksom deras enda riktiga chans eh, I övrigt så spelar vi liksom av matchen Alltså det läget innan Det var ju en solklar frispark Absolut. till alltså Det var Absolut. helt sjukt att man inte tog den ja, Och dessutom var det en solklar offside så att, Ja jo Jo, men jag menar, hade det ändå blivit mål så att han inte tar den frisparken i straffområdet först, är ju. Jag läser precis nu att Dan W. Boter tycker, han har kastat upp fem spelare som han tycker att vi ska skeppa i sommar. Och han tycker att Isak Jönn ska skeppas för att han inte konkurrerar ut Savijumba. Och det är så här: Alltså, hur. Stor kung, eller hur? Hur kan han ha missat att han skulle vara hans ersättare? Men Man har ju kommit in och gjort det helt enkelt alltså, jag... lä Lägger vi ett lite för stor vikt vid en av de sopigaste personerna som finns nu jag tycker att vi Och då tänker kan jag inte på Isak Jönsson Utan jag tänker på Dan W. Botan När vi ändå pratar om så här spel Och kanske inte starta alla matcher Får vi ändå uh, hylla en stor poddfavorit här Omit Arras Ja underbart Fullblodproffs Inte klagat på något tid i sitt kontrakt Går in idag och uh, Spelar hela andra halvlek han sett inte en fot fel Han alltså. Steppade borta sektion också. Ja. men han blev riktigt glad att se honom. Alltså, han, har, som sagt, han har knappt varit spelbar. så alltså, han har inte spelat en minut men han har aldrig gnällt eller någonting och så går han in och gör den halvleken. Jag tror inte det är skit att gå in och vara så där felfri som han var idag. Och det tycker jag är överlag att vi idag har ganska många spelare som, som höjer sig som kanske inte liksom vi har trott på från början och ändå liksom visar idag. Jag menar tycker både, som sagt, både Alin och men även Arras men till viss mån har det och till viss del också Offia liksom gör det jäkligt bra när de kommer in. Och även Isak Jönsson har han väl kommer in stänger ju igen på slutet och gör det som han faktiskt är värvad för att göra, stänga igen för en forcering, vilket jag gör jäkligt bra. Ja, men istället för att sätta in Isak Gunsson när någon, har en mittback på topp för att liksom försöka få den här forceringen framåt så, så får de gå in och göra det de är värvade för och stänga igen. Så det jag håller jag helt med. Men skulle jag lite som du är inne på där borta, att liksom ja, men du GV blev skadad, då har vi istället fått in andra spelare som liksom då kanske har lyft sig. Alltså, om man ska hitta någonting positivt om att GV blev skadad, eh, så är det liksom att andra spelare får ta större ansvar och också nu verkar göra det. Jag vet inte, jag tycker det är svårt. Jag, jag tänkte på det nu. När vi, har, vi har ju spelat då två matcher utan GV. Jag tycker vi drar kanske lite stora växlar på vad, vad det här liksom skiftet eh, betyder. Men... Eh, jag vill, jag vill bara kort haka på det här Botte sa, jag, håller, jag håller med om att alla du nämner de, är, de bidrar ju på ett bra vis när de får chansen idag men alla du nämner, de har ju också fått speltid under säsongen hittills och på något vis liksom då också ingått i planerna för säsongen, med, medan Arras har ju varit otroligt långt ifrån en enda minut uh, och ändå så gör han det på det här viset så det, det tycker jag liksom uh, gör att han förtjänar ett uh, litet extra Hedersomnämnande och han gjorde det otroligt bra Det var liksom eh, Kompromisslöst eh, Han gick först in i situationerna Han offrade sig när det behövdes Han peppade liksom. Jag ja, tycker det var härligt eh, Det är lätt att gilla en sån där kille Jag vill också stanna till lite vid det här, som du sa, Fredrik, det här Samtalet som förekom Efter Värnabo hemma Obesegrad efter det det fanns ju ett annat samtal när vi vann Norrättan, 2018 var det det var. Ja, efter Fårval borta. Ja, exakt, ja. obetegrad efter det. Jag säger inte att det är därför, men det kan vara... Det du försöker antyda att vi, vi ska ha fler kvartssamtal. Du kallar det kvartssamtal, jag ser det samtal. Ja, vi ska ha fler samtal. Jag vill bara kasta in här i podden lite så här ögonblicksbild. Vi åkte förbi en idyllisk sjö. Stor shoutout, idyll. Stor shoutout-idyl, där vi också stannade på, på vägen ner eh, vid ett litet rastställe som man gissar blomstrade för kanske ja, ett par decennier sedan. Eh, där eh, plockade Lucke fram eh, fina grejer, skakade till eh, Espresso Martini med en twist med härlig is till. Det är på det sättet vi reser, reser, reser. stel och klass. Men nu när vi har susat förbi det här härliga raststället där vi förhoppningsvis slog an tonen för den här härliga dagen då får vi väl blicka framåt och det som kommer skall efter det här lite onödiga EM-uppehållet nu när vi ändå har tre matcher obesegrade. Vi pausar ett tag och ni som har bättre koll på spelschema och tabellen vad jag har vad är det som väntar oss? Ja, vi, vi möter i häcken efter uppehållet och det kan ju bli en riktigt viktig match för kan vi ta tre poäng där så möter vi Norrköping hemma omgången efter. Så att vi kommer ju eh, kunna ha chansen att faktiskt börja avancera i tabellen ordentligt om vi... Förlåt att jag skrattar, men liksom hur hamnar vi i att om vi vinner mot häcken Ska vi börja avancera i tabellen ja. Vi måste väl leva också, eller? Jo, jag vet vi ska, men... ska vi bara lägga oss nu? Nej, nej, nej, vi ska kämpa på Det lät bara som att vi räknade in de där häckenpoängen på kontot Ja, det kan man ja. nästan göra Det tycker jag, det jag tror att vi alltså vinner mot häcken Alltså, vi jävla revansch Att du ska få på häcken sedan 97. Det jävla bluffkvalet Det här runelagen, jävla pistdomar Ja, men det där är ju vårt eget fel Vi skulle ha bara släckt... Uh... Släck lyserna. Jo, oh, men du var en den här som var mindre då. <laughs> Smärtan sitter kvar fortfarande, så är det. Det fina nu är, i alla fall med den här segern idag är att inför uppehållet så kan vi faktiskt drömma igen. Och det är fan så jävla skönt. We are alive. Vi lever. Vi ger aldrig upp. Men om vi tänker då Häcken liksom hemma. Häcken ändå som leder med 4-1 mot AIK. Vi vet att Häcken är ett ärkänt duktigt fotbollslag. Vi vet att de kan spela. Ska VSK anamma den här spelstilen vi har haft nu på slutet och kanske lite mer tillbaka i daget. Eller ska vi liksom... Tror vi att vi klarar av att göra det? Eller behöver vi liksom... Kommer vi återgå till det här? Tuta, kör en halv veck och sen orkar vi inte mer eller vad? Alltså så länge Omid Aras är på plan så kommer det gå bra. Storkung. Nej men jag tycker det... Det är en bra, bra upphållning liksom. jag, jag tror att vi bör försöka liksom, fortsätta spela vårt spel. Det vill säga att vi bör gå framåt. Däremot, så tror jag att eh, det är viktigt att vi fortsätter vara liksom, smarta eh, som jag tycker att vi har varit de sista matcherna, eller senaste matcherna. Att när vi liksom, går framåt, så gör vi det eh, ändå mycket smartare än vi gjorde tidigare. För att jag tror att vi. Ja, som du är lite inne på botten, vi kastade mycket framåt och vi liksom orkar inte riktigt. Jag tror att det är viktigt att vila med bollen eh, och jag tror men framförallt bara att vi fortsätter vara effektiva så tror jag att det är liksom, eh, ja, men då kommer vi kunna ta tre poäng av egentligen alla lag. Även häcken. Jag vill kasta in en sak till som det ändå har pratats lite om och som är värt att fundera på angående hur vi ska spela det tycker jag är målvaktsfrågan. Det är kanske liksom den öppnaste frågan i vad gäller laguttagning. Nu har ju Anton stått ett par matcher i rad igen, vilket eh, jag tycker är helt rätt eh, beslut. Eh, inte bara för att eh, eh, Brattberg gjorde ett par tavlor som kostade oss poäng, men en sak som jag tycker har diskuterats lite lite i det här i olika sammanhang det är att vårt eget spel blir ganska mycket lidande. Eh, när Brattberg spelar eftersom han är mycket veligare med att sätta igång spelet och betydligt sämre på fötterna. Jag tycker att vi... Får tillbaka den dimensionen i spelet Vilket skapar en, en slags Trygghet för oss Ja, men uh, Absolut, uh, jag håller helt med Jag tycker egentligen liksom inte att det är någon stor diskussion uh, Jag tycker Anton ska spela, uh, det, är det är bara så alltså, man ser ju nu, uh, håller nolla uh, Jag tycker Anton gör fantastiskt match Mot uh, Bromma och pojkarna också uh, Jag tycker att han ska spela Förutom målet utan. är svagt Nej, nej ja. men det är självklart att Anton ska spela med, Och sen får vi försöka hantera att han inte är så stark I luften ja. och det gjorde vi under Super att... ja, Och vi kan ja. väl också Nämna att han räddade en, en straff på ett bra vis Mot uh, Sirius Absolut och blev uttagen tagen i uh, Jo men det, han är helt ångestlag. självklart i, uh, Han ska starta punktligt Det kan ju vi tycka men så, det, det är inte det beslutet Som, uh, som uh, tränarduron har tagit i. Hittills. Nej, nej så är det. Men alltså, jag tycker uh, att det är liksom en solklar. Uh, jag tycker att Anton ska spela. Det, det är precis som du är inne på. Det blir en större trygghet tillbak. bak. Han har spelat ihop sig med backlinjen och med Freddy. Och det, jag tycker inte att man ska splitta på det där. Han gör faktiskt en väldigt svettig svettegrädding idag, Anton, med fötterna. Jag vet inte om ni kommer ihåg den. Ja. Jag tror att han gör det om det är 1-0 eller 2-0, där de har en lite så här kaotisk situation istället för här formåret. Där han ändå gör en fotparad jag tror så att jag stod... är tveksam till om Brattsberg hade kommit ner på faktiskt. Han hade ju försökt ta de händerna. Även äh, den där när han tippar ner i ribban eller vad? Är det? För så, så pratade vi innan, det stod bara 1-0 då va? Ja, men jag tycker det är lite intressant för att det här var ju... När, när vi hade den här dialogen med Simon och Kalle efter Värnamo-matchen så var det här just en av de sakerna som vi tog upp angående valet av målvakt. Och då var ju liksom så här, Kalle stenhård i sitt försvar för att... Eh, välja målvakt utifrån matchbild sa han ju egentligen då, vilket ju liksom på något vis visar att han, han ser på det här lite annorlunda. Han tyckte att Brattberg var det givna valet utifrån den matchbild man förväntar sig mot Värnamo vilket jag inte håller med om. Men det liksom visar ju att bara för att vi ser det här på ett vis så är nog inte frågan helt avgjord. Ja, han sa väl att det var lite grann ute, ute hur det har sett ut på träning över en period också när vi ifrågasatte. det. Ja, fast min känsla var ändå att det handlar mer om, om förväntad matchbild Och det passar ju också till vilken så här typ av tränare Kalle är, tänker jag Ja, man gillar ju att liksom ta ut spelare efter matchbild. Det gör han ju oftast egentligen även med liksom forwards och drar andra. Även om han höll en hyfsat stabil 11 under superrättan så jag tror att han egentligen gillar att liksom vara den här, fundera lite på hur motståndarna ska spela och liksom ta ut laget ut efter det. Så att det tror jag, det passar liksom hans tänk väldigt, väldigt väl att man liksom även gör det med målvakt. Men jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt med stabiliteten i backlinjen och man har samspelet med målvakt liksom. Och, nej men... Vi släpper in eh, noll mål idag ett mål mot Bromma de pojkarna. Eh, det kan man liksom tycka lite vad man vill om att Anton borde ha kommit ut lite bättre. Eh, och framförallt om man tycker att han blir hindrad så måste han ju visa det liksom för domaren. Och eh, ja, men på något sätt liksom, ja, man vill inte säga, liksom slänga sig men, eh, ja, men det måste ju synas att han blir hindrad där. Ja. Eh, nej men så, ja, för, för mig är det klart att vara Anton i alla fall. Ja, men jag håller med. Jag tycker också att vi ska fortsätta med Anton. Men jag, men jag tänker att det där säger någonting om vad Kalle är för typ av eh, tränare. Han är ju liksom Liksom. Han är ju en teoretiker. Eh, det här att... Eh, möjligtvis då någonting att gå på intuition eller fingertoppskänsla. Eller se liksom då att... Eh, även om man analytiskt tänker att statistiken talar för en målvakt som kan gå ut och plocka ner fler bollar. Så kanske man ändå måste kunna se att fan, nu, nu är det någonting som inte riktigt så här lirar med, med Brattberg. Den typen av beslut tror jag inte han... Eh, Tar riktigt. Sen vill jag eh, hoppa in du Kristoffer, Sen vill jag säga någonting om det här som eh, Socko sa. Angående att gnälla på domaren och inte. Det tror jag är en viktig grej inför fortsättningen. Kör på, kör på med den, den grejen. Nej men då, då tänker jag faktiskt så här. att eh, Vi har ju haft en del liksom, så här, tveksamheter eh, emot oss. Inte att det är det som har avgjort eh, att vi ligger där vi ligger. Men, men ändå. Liksom, eh, mål som, som vi tycker har varit... Riktiga mål, spökmål som inte har givits. Eh, jag tänker på det insläppta målet mot Malmö borta där det är offside. Fy fan. Och grejen är att i alla de där lägena. Hur jävla liksom osportiskt man kan tycka att det är. Då måste man ju liksom orka, våga sätta press. Man måste göra det lite jobbigt för liksom domare, linjedomare, hela konkurongen. Och det här är väl liksom lite för så här du vet, naiva nykomlingar alltså, för att vi skulle ju typ ha tagit in ett, alltså ett jävla rivjärn på mitt fält eller någon som bara kan eh, vara där vara jobbig för, både för motståndare och domare, alltså, no någon som bara är i vägen när det blåser ja. för grejen är jag... att även om man inte får med sig precis det där beslutet så kommer man liksom att tippa liksom nästa beslut lite i, i den egna riktningen alltså, och det här känns som att vi faktiskt går bort oss lite om man blickar lite framåt då, vilka, vad hoppas ni på för värvningar i sommarfönstret? Vi har ju, vi borde ju kanske ersätta Geffert, Åslund, dra till Djurgården och den här ständiga frågan med anfallare. Vad tycker ni i prio? Men, eh, utifrån det vi konstaterar så önskar man ju att det är någon som har gedigen erfarenhet från den här nivån. Alltså, och med det menar jag gärna någon som kan leverera sportligt men kanske också en spelare som faktiskt eh, ja, vet vad, vad, vad som krävs och vad det kostar på och kan liksom eh, vara lite smart på det här störiga viset som behövs. Äh, men Jag tror även om vi liksom, gör fyra mål idag så jag tror att vi liksom skulle behöva eh, en anfallare såklart. Som sätter de här lägena. Men tror du att vi tar en anfallare från Sverige eller någon utifrån? Eller vad, vad tror du? Jag tror att vi tar någon från utomlands för det är lättast i sommarfönstret. Eh, sen så tycker jag att men det är klart att vi måste liksom på något sätt ersätta gevet lite grann. Eh, samtidigt så, så tycker jag att eh, Tånga att Barneryd har gjort det jättebra. Eh, så att eh, jag vet inte om vi liksom behöver gå på en topptoppvärvning där utan att vi kan liksom lite mer på honom och eh, fixa lite back. Ja, det är intressant Jocke att du säger det här att vi ska värva utifrån för att om man, om man tittar på hur vi har värvat hittills så är det bara liksom att lyfta på, på den grönvita solhatten för för Kalle när det gäller att plocka spelare från från lägre svenska divisioner som har förbisätts och sen liksom gjort dåd. Det har vi ju haft med liksom allt från Douglas Magnusson till nu liksom Linde som färskaste exempel på Däremot får man väl säga att att, äh, värvningarna utifrån med Kolebali och Diabate och Alinvi lämnar väl en del i övrigt att önska. Så det gör väl en lite nervös inför det där. Idag gjorde en Alinvi 2 mål så jag vet inte om det är rätt dag att ifrågasätta den. Men äh, jag förstår mm. vad du menar. Äh, men för, värvningen som helhet får väl ändå ses som äh, inte helt lyckad. Absolut. Det jag menar är att jag tror att det är helt enkelt enklast att värva från utlandet i sommarfönstret. Det är betydligt svårare och dyrare att värva från svenska serier. Precis, men vi, vi är väl ändå eniga om att nu ska vi inte värva på chans. Nu vill vi värva för att vi behöver någon som gör avtryck på en gång. Ja, men precis. Så men det är, är det. väl det som är hela det svåraste vi kan ha att göra. Värva en anfallare som gör mål. Ja, och det är väl därför vi liksom inte har lyckats med det tidigare för att det är väldigt svårt att göra. Ja, jag vet inte vilka växlar man ska dra på det här men snacket på läktaren idag indikerade ändå att det, det finns saker som ligger i den berömda pipelinen. Ordföranden sa vid två tillfällen i någon slags eh, blandning av eufori och nervositet vi kommer att ha ett mycket bättre lag efter uppehållet. Vi får hoppas att det är så. Ja, det får vi verkligen hoppas Och ska vi låta de positiva orden vara slutorden för det här avsnittet Vi kommer ha ett mycket bättre lag efter uppehållet helt enkelt Och vi lever, vi lever och älskar och andas Drömmen finns Åk Kvar. på allt Åk på allt, ge allt Heja sport Heja sport Heja, Heja sport. sport Heja sport